років війни, окупації, а тоді 1947 року. А всі діти на Україні завжди народжуються для голоду, і ніхто не може збагнути, чому це відбувається на такій всеплодющій землі. А в 1933 і в 34-му на Україні діти не народжувалися зовсім. І в нашій зашматківці теж не народилося жодної дитини, бо матерів умирали, а від мертвих немає життя нового. В зашматківці вмерло стільки людей, що з чотирьох колгоспів на силу зліпили один. Були «Хвиля революції», «Червоний борець», «Схід», імені Петровського, а новий колгосп назвали імені «Челюскінців». З якої речі саме челюскінці перескочили з далекого людовитого океану на вимерлі з голоду береги Дніпра, ніхто б не сказав, не знав і мій батько Федір, який став головою колгоспу після злиття. Умерли тоді обидва мої діди, обидві бабусі, умерла баба бородавчиха, стояли пусткою хати майже всіх сусідів, повідчинювані двері, повибивані вікна. З нетоплених печей тягне мертвим духом холодної сажі ні кішки, ні собаки на обійсті, не співають пташки, бо ті, що лишалися зимувати, всі погинули» а з вирію чомусь барилися повертатись, так ніби і крізь безмежні простори долетіла до них плашина вість про гори в землі їхніх народжень. Люди вмирали мовчки, покірливо, якось непомітно, а хати їхні ще довго стояли, мов розпачливі пам'ятники над умерлими, самі вмираючи повільно і тяжко. Не було тут ні каменю, ні заліза, ні золота, у самоцвітів усе не тривке, податливе, Ламливе і крихке, як і сама людина. Глина, дерево, череп'яний посуд, і коли все це зникає, то навіки і безслідно. Від людини лишаються хоч кістки, а від хати – нічого. Глину розмиють дощі, селома й дерево погниють, а все проросте травою і вкриється забуттям. Зашматківка вмирала не тільки людьми, а й їхніми оселями, обійстями, село викорчовувалося – Мізерніло, ніло, вже не було того роздолля, що колись тих буйнощів природи, які супроводжували тебе від народження, тих простих радощів життя, що для селянської душі починаються з хліба причистого, присвітлого і святого, як сонце. І саме тоді, як хабло з буксирами витрушував у зашматківців останні зернинки, гриміло над селянами, над нашими школярськими голівками залізне гасло далекого вождя, що сидів у своєму Кремлі, мов би, ще вище от Бога. Зробимо всі колгоспи більшовицькими, а колгоспників – заможними. Замож. Замож. «Замож! Щоб не вимерла вся зашматківка, і для успішного проведення весняної посів кампанії, для нашого колгоспу імені Челюскінців у районі виділено кілька мішків небаченого суданського проса. Батько сам привіз ту суданку, сам на колгоспному дворі варив у великому чавунному казані кандьор і сам роздавав кожному по мисці» чоловікам, жінкам, старим і малим, чим порушував сувору інструкцію давати Суданку тільки трудовим одиницям, тим, хто, мабуть, і повинен був зробити колгоспу більшовицькими, а колгоспників – заможними. Примітка. Це сталінський лозунг 1932 року. Батько знехтував розпорядження начальства, він рятував тих, кого ще можна було врятувати. Кожен одержував миску кандьору на день, і так ми повзли по тому кандьору до нового хліба, до остаточного порятунку, пливли по ньому ніби повзенькій червоній річатці, бо кандьор той був червоний як кров. Ні до того, ні після не доводилося мені бачити такого наїдку. Нудотно-солодке пусте варево мало колір Криваво темне, не тільки їсти, а й дивитися страшно. Але ми їли ту суданку, бо були не просто голодні, а вмираючі. Селянська дитина бачить кров, як тільки ступає по землі. Приходько Петро поганяв коней у приводі, заснув, сидячи на стільчику, упав між трибки, залізов, пережувало йому ногу. Петро кричав не своїм голосом, темна кров хлюпотіло під ним. Голосили безпорадно жінки, ми, малеча, збіглися туди, стояли, дивилися на ту першу в нашому маленькому житті кров. Тоді бачив, як цебеніла кров з пальців Микити Скляра – відрізаних Максимовою січкарнею, і бігав дивитися на мертвого Василя Ребренча, який лежав біля церкви,